Можна тільки уявити, яким був ефект, коли ці скульптури перебували в доброму стані і стояли на своїх місцях у храмах. Я погодилась із пані Дариною, пам'ятаючи свої відчуття у Львівському музеї Пінзеля. Жодна скульптура в моєму житті ще не змушувала так замислюватися про сенс буття як ті дерев'яні янголи та біблійні герої. «Правда ж?» – вигукнула вона у відповідь. «І ви таке саме відчули?» «Це абсолютно унікальний скульптор. Він провокує такі думки, до яких я переконана, без нього і не додумаєшся». І я не можу пригадати, коли б саме скульптури, а не картини, справляли на мене подібне враження. Хіба що собор Петра і Павла у Вільнюсі, який я бачив дитиною ще в часи СРСР. У соборі Петра і Павла вражає ансамбль, а жодна скульптура сама по собі не дотягує до експресії пінзеля. Але у витворі пінзеля треба вдивлятися. Для неуважних то будуть просто шматки старого дерева. А ви знаєте, і тут не все так просто. Ці фігури подеколи просто змушують звернути на себе увагу. Пам'ятаю, була я на практиці в реставраційній майстерні у Львові. І раптом відчула, що мені кепсько. Відчула якусь неймовірну млость. Нічого не боліло, але млоїло страшенно. Я навіть не можу описати той стан. Виявилося, поблизу лежала пінзелева Єлизавета. Вона хотіла звернути на себе увагу. А спершу я так, як ви кажете, подумала собі, і що то за колода лежить? А тепер можу довго дивитись на неї, і мені здається, ніби поговорила зі старою приятелькою. І вам робиться добре? Я згадала ту старшу єврейську жінку в музеї Пінзеля по правій стіні високої зали. Згадала, як довго стояла перед нею, і мені захотілося довідатись, що думає фахівець про ту скульптуру. Я не можу сказати, що мені робиться добре. Біля неї тривожно, незатишно. Але там добре думається. Чи не так? І я згадала, про що думала сама, стоячи біля тієї триметрової скаліченої жінки. Тоді мені думалося, ось вона, матір Івана Претечі. Вона народила хлопчика в ніч літнього сонцестояння. Цей хлопчик виріс і став Претечею Христа. Тобто першим визнав того, хто замість поганської стихії дасть народам вищий моральний закон. І постраждав за те, що вчив людей чекати на швидкий прихід Месії. Чому ж день його народження вважається святом, коли навіть ревним християнам дозволено впадати в язичницький транс? Зноска Народження Івана Претечі – знаменує передів, межу, зміну, як у календарному, так і символічному сенсі. Тому язичницький транс є дозволеним досвідом тілесного проживання того, що має бути подолано. І тут пані Дарина поставила запитання, що трохи я його боялася, але до якого була готова. «А скажіть мені, будь ласка, ви казали по телефону, але я не зовсім збагнула, з якою метою ви збираєте інформацію про пінзеля? Ваш друг скульптор чи мистецтвознавець? Він мені не друг, а клієнт. Я перекладатиму для нього, а він мистецтвознавець із Франції. А з якого університету?» З восьмого Парижа чи з Нансі. Добрі праці із середньовічної скульптури є в одного професора з університету Бордо. І яка організація дала йому грант на це дослідження? Я ще не знаю, звідки він. До мене звернулись зі служби побуту приїжджих, просили перекладача і когось на кшталт асистента. «Так, я знаю, в Європі пінзелем цікавляться. Але ви довіряєте цьому чоловікові?»